Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня бажання Шанари, Розділ другий. Брін, Джаїр і Рона Лія сіли за обідній стол разом з незнайомцем, якого вони тепер знали як Аланона. Ніхто, наскільки їм було відомо, не бачив цю людину протягом 20 років. Востаннє – Віл Омсфорд. Але історії про нього були знайомі всім. Загадковий темний мандрівник, який побував у найвіддаленіших куточках чотирьох земель. Філософ, вчитель, історик, останнім з друїдів, людей науки, які допомогли расам встати з хаосу, що настав після руйнування Старого світу і створити цивілізацію, яка процвітає сьогодні. Саме Аланон понад 70 років тому повів Ши Фліка Омсфорда та Меньйона Лія на пошуки легендарного меча Шанари, щоб знищити володаря чорнокнижників. Саме Аланон прийшов з Овілом Омсфордом, коли той навчався у Сторлоку, та переконав стати провідником і захисником ельфійки Амбер-Елеседіл, яка вирушила на пошуки сили, яка потрібна була вмираючій Елкрі, і змогла ув'язнити демонів, що вирвались на волю. Вони знали історії про Аланона. І також знали, коли з'являється друїд, це означає біду. «Я подолав довгий шлях, щоб знайти тебе, Брін Омсфорд». Голос велетня був сповненим втоми. «Це була подорож, яку я не думав здійснювати». «А чому ти шукав мене?» – запитала Брін. «Тому що мені потрібна пісня бажання». Настала нескінченна хвилина мовчання. Дівчина і друїд зіткнулись поглядами. «Дивно. Раніше я не думав, що передача ельфійської магії дітям Віла Омсфорда трапиться так. Мені здавалось, що це буде просто побічним ефектом від використання ельфійських каменів, якого неможливо уникнути. А що тобі потрібно від Брін?» Трутився Рона, насупившись. Йому вже не подобались ці слова. «А пісня бажання?» додав Джаїр. Друїд не зводив очей з брін. «Батьків тут немає?» «Ні. Вони поїхали щонайменше на два тижні. Будуть лікувати хворих у селах на півдні». «У мене немає ані двох тижнів, ані двох днів», прошепотів містик. «Ми повинні переговорити зараз, і ти повинна вирішити, що будеш робити. І якщо ти вирішиш те, що я думаю, твій батько мене не пробачить». Брін одразу зрозуміла, про що говорить Друїд. «Мені потрібно піти з тобою?» – запитала вона. А Ланон залишив питання без відповіді. «Дозволь мені дещо розповісти про небезпеку» яка загрожує чотирьом землям. Це зло таке ж велике, як і те, з яким зіткнулись Щі Омсфорд і твій батько». Друїд склав руки на столі перед собою і нахилився уперед. «В старому світі, ще до того, як з'явились люди, існували фейрі, які використовували добру і зло магію». Твій батько, мабуть, розповідав тобі це, я впевнений. Той час пішов з приходом людей. Злі сили були ув'язнені за стіною заборони, а добрі створіння загубилися в еволюції раз. Усі, крім ельфів. Однак з тих часів збереглась книга. Це том темної магії – Такої страшної сили, що навіть ельфійські чарівники Старого світу боялись її. Вона зветься Ілдач. Походження книги достеменно невідоме. Навіть зараз мені здається, що вона з'явилась дуже рано, можливо, за часів створення життя. Зло у світі деякий час використовувало цей том, Допоки нарешті ельфам не вдалося заволодіти ним, деякі з них наважились подивитись, що за таємниці там зберігаються. В результаті цих магів було знищено. Тож решта швидко вирішила знищити книгу. Але перш ніж вони змогли це зробити, Том зник. Згодом ходили чутки про його використання, то тут, то там, наступні століття, але ніколи нічого точного. Друїд нахмурив брови. А потім великі війни знищили старий світ. На дві тисячі років існування людини було зведене до найпримітивнішого рівня – Лише після того, як друїди скликали перший собор у Паранорії, було зроблено спробу зібрати разом вчення Старого світу, щоб використати їх для допомоги новому. Усі знання, написані в книгах чи передані з вуст в уста, які зберегались протягом багатьох років, були представлені на соборі, щоб спробувати розкрити ці таємниці». На жаль, не все, що збереглось, було добрим. Серед книг, знайдених друїдами під час пошуків, був і Ілдач. Цей том потрапив до рук геніального, амбітного молодого друїда на ім'я Брона. Володар чорнокнижників, тихо промовила Брін. Аланон кивнув. Він став таким, коли сила книги підкорила його. Разом із своїми послідовниками він загубився у темній магії. Майже тисячу років вони загрожували існуванню раз, і лише коли Ши Омсфорд опанував силу меча Шанари, брону та його послідовників було знищено. Але Ілдач знову зник. Я шукав його в руїнах гори Черепа, коли впало царство володаря чорнокнижників, але не знайшов. Я думав, що ця книга загублена назавжди, але помилився. Якимсь чином вона збереглась. І зараз в руках послідовників володаря чорнокнижників, потенційних чаклунів, людей які не були під владні силі Меча Шанари, і тому не були знищені разом із Володарем. Я не знаю, як само, але яким чином вони знайшли місце, де був захований Ілдач, і повернули його у світ людей. Вони забрали його глибоко, в своє лігво на сході де сховались відраз і почали заглиблюватись в таємниці магії. Це сталося понад 60 років тому, тож можете здогадатись, що з ними сталося. Брін зблідла, нахилившись вперед. «Ти хочеш сказати, що все почалось знову? Що є ще один володар чорнокнижників та інші носії черепа?» Алланон похитав головою. Ці люди не були друїдами як брона та послідовники. До того ж минуло не так багато часу. Але магія впливає на всіх, хто нею користується. Різниця полягає в характері змін, що відбувається. Кожного разу зміни інші. Брін похитала головою. «Я не розумію». «Інші». Магія, добра чи зла, пристосовується до користувача, а користувач до неї. Востаннє народжені від її дотику істоти літали. Речення залишилось незакінченим. Слухачі обмінялись швидкими поглядами. А цього разу? Запитав Рона. Чорні очі Друїда звузились. Цього разу зло йде. «Привиди!» Джаїр різко вдихнув, а Ланон кивнув. «Так, привиди. Точніше, морти. Це дворський термін, що означає «блукач». Вони – інша форма того самого зла. Ілдач сформував їх так само, як брону з послідовниками. «Це втрачені для світла люди!» Віддані на поталу темряві. Отже, чутки правдиві. пробурмотів мотив Рона Лія. Його сірі очі подивились на Брін. Я не казав цього раніше, бо не бачив сенсу турбувати вас без потреби. Але мандрівники, які проходили через Лія, розповідали, що ці блукачі прийшли на захід з країни Срібної ріки. Тому, коли Джаїр запропонував нам вирушити в похід, «Невже морти зайшли так далеко?» Поспішно перебив Аланон. У голосі друїда раптом пролунала стурбованість. «Як давно, принц Лія?» Рона похитав головою. «Можливо, кілька днів. Якраз перед тим, як я прийшов у Шейдівейл. Тоді у нас менше часу, ніж здавалось. Зморшки на лобі друїда стали глибшими. «Але що вони тут роблять?» – запитав Джаїр. Аланон подивився на хлопця. «Підозрюю шукають мене!» Тиша відлунила по темному будинку. Усі мовчали. Очі друїда свердлили стіну. «Слухайте уважно! Твердиня мортів!» Лежить глибоко на сході, високо в горах, які називаються Воронячим Рогом. Це масивна старовинна фортеця, збудована тролями під час Другої війни раз. Вона називається Сірий Знак. Ця фортеця стоїть на вершині, що оточують глибоку долину. Саме там схований Ілдач. Друїд вдихнув. Десятьма днями раніше я був там, сповнений рішучості забрати книгу з її схованки і побачити, як вона буде знищена. Книга – джерело сили цих привидів. Знищте її, і все, загроза буде подолана. А ця загроза, ох, дозвольте мені розповісти вам дещо про неї. Морти не сиділи, склавши руки з часу падіння їхнього володаря. Півроку тому прикордонні війни між дворфами та гномами знову спалахнули. Ці два народи роками воювали за ліси Аннара, тож відновлення їхньої суперечки спочатку нікого не здивувало. Але цього разу є різниця. Гномів веде рука привидів. Розсіяні та побиті після падіння володаря чорнокнижників, гноми знову поневолені темною магією. І вона дає їм силу. Відколи відновились прикордонні війни, дворфів неухильно відтісняють на південь. Загроза серйозна. Нещодавно Срібна річка почала каламутніти, її отруїли темною магією. Земля, яку вона живить, починає гинути. І коли це станеться, загинуть дворфи, а також увесь Схід. Ельфи з Заходу та прикордонники Калагорну вирушили на допомогу, але їх недостатньо, щоб протистояти магії. Тільки знищення Ілдача зупинить те, що відбувається. Він раптом обернувся до Брін. Пам'ятаєш розповіді твого батька, які йому розповідав його батько, а його батьковіщі Омсфорд, про наступ володаря чорнокнижників на південь? Коли прийшов лиходій, темрява огорнула все навколо, тінь впала на землю, і все, що було під нею, засохло та померло. Ніщо не може жити в тій тіні, що не є частиною зла. Це починається знову. «Цього разу в Анарі». Він відвів погляд. «Десять днів тому я стояв біля стін сірого знаку, маючи намір знайти і знищити Ілдач. Саме тоді я дізнався, що зробили привиди. Вони виростили в долині Ліс, який захищає книгу. Майль Морд, мовою фейрі». Бар'єр настільки насичений злом, що він здатен розчавити і поглинути усе, що спробує туди увійти. Зрозумійте, цей ліс живий. Він дихає і мислить. Ніщо не може пройти крізь нього. Я намагався, але навіть моєї сили виявилось недостатньо. Майлморт, відштовхнув мене. І привиди виявили мою присутність. Мене переслідували, але все ж вдалося втекти. І зараз вони шукають мене, знаючи... Друїд на мить перервався. Брін швидко глянула на Рона, який з кожною хвилиною виглядав дедалі нещаснішим. «Якщо вони шукають тебе, то врешті-решт прийдуть сюди, вірно?» Саме так скористався Горець паузою в розповіді. «Зрештою так. Але це станеться незалежно від того, підуть вони за мною зараз чи ні. Зрозумійте, рано чи пізно вони будуть усувати будь-яку загрозу своїй владі. Безумовно, ви розумієте, родина Омсфордів є такою загрозою». Це через Ши Омсфорда та меч Шанари? запитала Брін. Опосередковано, так. Морти не є створіннями ілюзії, як володар чорнокнижників, тому меч їм не зашкодить. Можливо, це спроможні зробити ельфійські камені, бо їхня магія це сила, з якою треба рахуватись. І вони, напевно, чули про пошуки Віла Омсфорда. І кривавий вогонь. Друїд зробив паузу. Але справжня загроза для них це пісня бажання. Пісня бажання? Брін була приголомшена. Але ж це тільки іграшка. Вона не має сили ельфійських каменів. Чому? Як вона є загрозою? Чому вони бояться її? Вона ж нешкідлива. Нешкідлива? Очі Аланона на мить блиснули, а потім заплющились, наче щось приховуючи. Темне обличчя друїда було безвиразним, і раптом Брін по-справжньому злякалась. «Аланон, чому ти тут?» – запитала вона ще раз, намагаючись втримати руки від тремтіння. Друїд знову підняв очі. На столі – Тріпотіло тоненьке полум'я олійної лампи. «Я хочу, щоб ти вирушила зі мною на схід, у володіння Мортів. Я хочу, щоб ти використала пісню бажання, щоб отримати доступ до Майль Морту, знайти Ілдач і принести його мені для знищення». Слухачі безмовно витріщились на містика. «Це як?» – запитав Джаїр. «Пісня Бажань може знищити навіть темну магію. Вона може змінити поведінку будь-якої живої істоти. Навіть Майельморт тоді може прийняти Брін. Пісня Бажань створить прохід для неї». Очі Джаїра розширились від здивування. «Пісня Бажання може зробити це?» Брін потрясла рукою. «Пісня-бажання – це лише іграшка», – повторила вона. «Дійсно? Чи, можливо, це так ти її використовуєш?» Друїд повільно похитав головою. «Ні, Брін Омсфорд, пісня-бажання – це ельфійська магія, і вона володіє силою. Ти ще не бачиш цього, але я кажу тобі, що це так». «Мені байдуже, так це, чи ні? Брін нікуди не піде!» Рона виглядав розлюченим. «Ти не маєш права просити її зробити щось настільки небезпечне!» А Ланон залишався незворушним. «У мене стільки ж вибору, принц Ліа, скільки було, коли я попрохав ще Омсфорда відправитись на пошуки меча Шанари!» або віла Омсфорда відправитись на пошуки кривавого вогню. Спадщина ельфійської магії, яку спершу передали джерлу Шанарі, тепер належить Омсфордам. Я, як і ти, хотів би, щоб усе було інакше. Але з таким же успіхом ми можемо побажати, щоб ніч стала днем. У Брін є пісня бажання. «І вона повинна її використати!» «Брін, послухай мене!» Рона повернувся до дівчини. «Шутки ходять страшні. Вони говорять про те, що ті привиди можуть зробити з людьми. Про зниклі очі, язики, про розум спустошений і про вогонь, що пропікає до кісток. Досі я на це не звертав уваги». Думав, що це не більше, ніж нічні казки п'яних чоловіків. Але зараз Друїд змусив мене думати інакше. «Ти не можеш піти з ним! Не можеш!» «Шутки, про які ти кажеш, правдиві!» Тихо визнав Аланон. «Небезпека є. Можна навіть померти. Але що ти будеш робити, якщо вирішиш залишитись?» Сховаєшся, сподіватимеш, що морти про тебе забудуть? Чи будете сподіватись на захист дворфів? А що станеться, коли вони помруть? Як і у випадку з володарем чорнокнижників, зло прийде на цю землю, воно поширюватиметься доти, доки не залишиться нікого, хто міг би йому протистояти? Джаїр потягнувся до руки сестри. Брін, якщо ми підемо, то нас принаймні буде двоє. Не буде нас двоє, миттєво заперечила вона. Щоб не сталося, ти лишаєшся тут. Ми всі тут лишаємось. Рона зіткнувся друїдом обличчям до обличчя. Ми не підемо, ніхто. Тобі доведеться знайти когось іншого. Алланон похитав головою. «Я не можу, принц Ліа! Нікого іншого немає!» Брін опустилась на стілець, розгублена і трохи налякана. Вона відчувала себе в пасті через відчуття необхідності, яке викликав у ній друїд, через клубок зобов'язань, які він на неї накинув. Одні й ті самі думки крутились в голові, і, поки це відбувалося, Одна й та сама думка поверталася знову і знову. Пісня бажання це лише іграшка. Ельфійська магія так, але все одно іграшка нешкідлива. Це не зброя проти зла, яке навіть Аланон не може здолати. Проте її батько завжди боявся магії. Він застерігав від її використання попереджав, що це не іграшки. І, до того ж, вона сама вирішила не дозволяти Джаїру використовувати пісню бажання. «Аланон!» – тихо промовила вона. Худорляве обличчя повернулося до неї. «Я використовувала пісню бажання лише для того, щоб змінити зовнішність невеликих речей. Можливо, змінити поворот листя чи розпуск квітів, дрібниці. Але навіть цього я не робила вже багато місяців. «Як можна використати пісню бажання, щоб змінити таке велике зло, як той ліс, що охороняє Ілдач?» Через секундне вагання друїд відповів. «Я тебе навчу!» Дівчина повільно кивнула. «Мій батько завжди заперечував будь-яке використання магії. Він застерігав від того, щоб покладатись на неї. Бо одного разу він зробив це...» і магія змінила його життя. Якби він був тут, Аланон, то зробив би те, що зробив Рона, і порадив би мені відмовити тобі. Насправді, він наказав би мені відмовити тобі. По сухорлявому обличчі пролетіла втома. Я знаю, дівчинко. Коли батько повернувся з заходу, з божуків кривавого вогню, він назавжди відклав ельфійські камені. Продовжила вона, намагаючись розібратись із собою. Він сказав, що вже тоді ельфійська магія змінила його, хоча й не розумів, як саме. Він пообіцяв собі, що більше ніколи не буде користуватись ельфійськими каменями. І це я теж знаю. І ти все одно просиш мене піти з тобою? Так. І немає змоги спершу порадитись з ним? Не має можливості дочекатись його повернення? Навіть не спробувавши пояснити йому, друїд раптом розсердився. «Я полегшу твою промову, Брін Омсфорд. Я не прошу від тебе нічого справедливого, розумного, нічого, що схвалив би твій батько. Я прошу, щоб ти ризикнула усім, покладаючись лише на моє слово». Я прошу довіри там, де, можливо, для неї немає підстав. Я прошу все і нічого не даю натомість. Нічого!» Аланон нахилився вперед, напівпідвівшись зі стільця. «Але ось, що я скажу. Якщо ти добре подумаєш, то побачиш, що, незважаючи на будь-які аргументи, які ти можеш висунути проти, «Ти все одно мусиш піти зі мною!» Цього разу навіть Рона не сперечався. Друїд ще якусь мить постояв на місці, широко розкинувши темні шати і спершись на стіл, а потім повільно присів, дивлячись на дівчину втомленим поглядом, з якимсь мовчазним відчаєм. «Це було не характерно для Аланона», про якого часто розповідав батько, і це налякало Брін. «Я подумаю», – сказала вона, – «але мені потрібна хоча б ця ніч. Я повинна спробувати розібратись». А Ланон, здавалось, на мить завагався, а потім кивнув. «Ми поговоримо знову вранці. Подумай добре, Брін Омсфорд». Він почав підійматись, і раптом Джаїр опинився перед друїдом. Його обличчя невідомо від чого розчервонілось. «Ну, а як я? Якщо до моєї участі? Якщо Брін піде, то і я піду. Я не хочу, щоб мене кинули!» «Джаїр, можеш забути...» Брін почала заперечувати, але Аланон зупинив її поглядом. Друїд підвівся. Та обійшов навколо столу, щоб стати перед її братом. «Ти хоробрий!» – тихо промовив він, поклавши руку на струнке плече хлопчика. «Але у цій подорожі мені не потрібен твій різновид магії, бо ти керуєш ілюзіями, а вони не допоможуть нам пройти повз Майльморт». Але ти можеш помилятися, наполягав Джаїр. Крім того, я хочу допомогти. Ти можеш допомогти. Є дещо, що ти маєш зробити, поки нас збрін не буде. Ти відповідатимеш за безпеку батьків, за те, щоб морти не знайшли їх до того, як я знищу ілдач. Ти маєш використати пісню бажання, щоб захистити їх. «Якщо за ними прийдуть темні сили, ти згоден це зробити?» Брін не надто переймалась припущенням друїда, що вже вирішено, що вона їде з ним на схід. І ще менше її хвилювало припущення, що Джаїр повинен використовувати ельфійську магію як зброю. «Я зроблю це, якщо доведеться», – сказав її брат з невдоволеними нотками в голосі. Але краще я піду з тобою. Рука Аланона покинула плече юнака. Іншим разом, Джаїр. Можливо, і я піду іншим разом? Різко оголосила Брін. Ще нічого не вирішено, Аланон. Друїд повільно повернувся до неї. Для тебе немає іншого разу, Брін. Тихо промовив він. Твій час прийшов. «Ти повинна піти зі мною!» «Зрозумієш вранці!» Кивнувши один раз, друїд попрямував до головного входу, щільно закутавшись у темні шати. «Ти куди, Аланон?» гукнула йому вслід дівчина. «Я буду поруч!» відповів той і не сповільнився, і через мить зник. Брін, Джаїр і Рона Лія дивились йому вслід. Горець заговорив першим. «Ну, і що тепер?» Брін подивилась на нього. «Тепер підемо спати!» Вона встала за столу. «У ліжко!» Горець був ошелешений. «Як ти можеш спати після всього цього?» Він невиразно махнув рукою в бік друїда, що пішов. Вона закинула назад довге чорне волосся і ледь помітно посміхнулась. А що мені ще робити, Рона? Я втомилась, я розгублена і налякана. Мені потрібно відпочити. Вона підійшла до горця і злегка поцілувала його в чолох. Залишайся тут на ніч. Вона також поцілувала Джаїра та обійняла брата. Йдіть спати, ви обидва. А потім швидким кроком вона пішла до своєї спальні і щільно причинила за собою двері. Деякий час дівчина дійсно спала, неспокійним сном, в якому підсвідомі страхи набували форми і приходили за нею у виді примар. Вона була переслідувана і зацькована, коли прокинулась від того, що подушка стала мокрою від поту. Дівчина підвелась, накинула халат, щоб зігрітись, і мовчки пройшла через темні кімнати будинку. За обіднім столом вона запалила олійну лампу. Приглушила полум'я, сіла і безмовно втупилась в тінь. Відчуття безпорадності охопило Брін. Що треба робити? Вона добре пам'ятала історії, які розповідав їй батько і навіть прадідусь Ши, коли вона була маленькою дівчинкою. Про те, як це було, коли володар чорнокнижників прийшов з півночі, як його армії втерлись в Калагорн, як темрява огорнула всю землю, як майже вмерло світло. Тож зараз це відбувається знову. Прикордонні війни між дворфами та гномами. Срібна річка отруєна, а разом з нею і земля, яку вона живить. Темрява йде на схід. Усе так само, як і 75 років тому. Цього разу також є спосіб зупинити це, Запобігти поширенню темряви. І знову ж таки, це має зробити Омсфорд. Вона згорбилась та закуталась у халат. Омсфорд. Чому завжди вони? Чому вони, коли здається, що немає іншої надії? Хоча «здається» – це ключове слово для Аланона. Наскільки все те, чим здається? Що з того, що їй розповіли, правда, а скільки напівправда? Історії про Аланона завжди були однакові. Друїд володіє величезною силою і знаннями, але ділиться ними лише частково. Він говорить те, що вважає за потрібне, і не більше. Він маніпулює іншими заради своєї мети, і часто цю мету він ретельно приховує. Друїд завжди готовий вивести на потрібний шлях, але ця дорога буде наповнена тінями, проте темрява мортів може бути ще темнішою від тіней до того ж, їх не можна знищити мечем шанари, отже, перед нею тіні друїда та темрява мортів. Так, Аланон хитрий і не раз маніпулював Омсфордами. Але ж він друг чотирьох земель. Він завжди робить усе, намагаючись захистити раси, а не завдати їм шкоди. І він завжди правий у своїх попередженнях. Звісно, не було жодних підстав вважати, що він не має рації і цього разу. Але чи достатньо пісні бажання, щоб подолати потрібний бар'єр? Брін вважала цю ідею неймовірною. Що таке пісня бажання, як непобічний ефект використання ельфійської магії? Вона навіть не мала сили ельфійських каменів. Вона не була зброєю. Але Аланон бачив у цьому єдиний вихід, за допомогою якого можна подолати темну магію. Єдиний вихід у той час – коли його підвела власна сила. Раптом босі ноги м'яко затупотіли від входу до їдальні, налякавши дівчину. Рона Лія вислизнув в стіні, підійшов до столу і сів. «Я теж не міг заснути!» пробурмотів він, кліпаючи. «То що ти вирішила?» Дівчина похитала головою. «Нічого! Я не знаю, що вирішувати!» «Я все питаю себе, як би вчинив мій батько?» «Ну, це просто», – буркнув Рона. «Він сказав би забути про цю ідею. Це надто небезпечно. Він також сказав би тобі, як і казав нам обом багато разів, що Аланону не можна довіряти». Брін закинула назад довге чорне волосся і ледь помітно посміхнулася. Ти не чув, що я сказала, Рона. Мені цікаво, що зробив би мій батько, а не, що б сказав мені зробити. Це не одне і те саме, розумієш. Якщо б його попрохали піти, що б він зробив? Чи не пішов би він так само, як пішов, коли Аланон прийшов в Сторлок 20 років тому? А він тоді знав, що Аланон хитрий. «Знав, що є дещо більше, ніж йому сказали. Але він також знав, що ніхто крім нього не зможе користуватись ельфійськими каменями». Горець неспокійно тупнув ногою. «Ну, але, Брін, пісня бажання, це ж не те саме, що й ельфійські камені. Ти сама сказала, це ж просто іграшка». «Я це знаю. І саме це не дає мені спокою. Це й те». Як мій батько буде нажаханий, якщо навіть хвилину подумає, що я можу спробувати використати магію як зброю? Дівчина зробила паузу. Але ельфійська магія – це дивна річ. Її сила не завжди ясно зрозуміла. Іноді там є тіні. Так було і з мечем Шанари. Щій не розумів, як така маленька річ – Може перемогти такого великого ворога, як володар Чорнокнижників. А потім спробував. І просто повірив. Рона різко сів уперед. Я кажу ще раз. Ця подорож надто небезпечна. Примари дійсно, дійсно існують. Навіть Аланон не може пройти повз них. Він сам тобі це сказав. «Усе було б інакше, якщо б у тебе були ельфійські камені. Принаймні, у них є достатньо сили, щоб нищити таких істот. А що ти зробиш з піснею «Бажання», якщо зіткнешся з ними? Заспіваєш, як колись старому клену?» «Не смійся з мене, Рона!» Очі Брін звузились. Рона швидко похитав головою. «Я не сміюсь з тебе!» Просто не думаю, що пісня бажання захистить тебе від чогось на кшталт мортів. Брін відвела погляд та подивилась крізь зашторені вікна в ніч, спостерігаючи за ритмічними та граціозними рухами тіней дерев. «Я теж». Вони деякий час сиділи мовчки, занурені у власні думки. Темне, втомлене обличчя Аланона – Висіло на передньому плані свідомості Брін як привид, який готовий звинувачувати. Він сказав, що вона повинна піти, і що зрозуміє це вранці. Вона ніби знову почула, як Друїд промовляє ці слова. «Чому він так впевнено говорив?» «Що здатне її переконати?» – спитала себе Брін. Міркування, здавалось, лише заглиблювали її розгубленість. Перед нею усі аргументи, усі акуратно розставлені, як на поличці. Є аргументи, щоб їхати, є, щоб залишитись. І все ж баланс не зміщувався в жодну з сторін. «А ти б поїхав?» Раптом запитала вона Рону. «Якщо б це був ти, з піснею «Бажання»?» — Ні за що, відповів Горець одразу. Це якось занадто швидко і недбало. Ти мені брешеш, Рона, сказала собі дівчина. Брешеш через те, що не хочеш, щоб я їхала. І що тут відбувається? запитав втомлений голос. Вони обернулись і побачили Джаїра в коридорі, який сонно мружився. Хлопчик підійшов до них і подивився в одне обличчя, а потім в інше. «Ми просто розмовляємо, Джагір», – сказала Брін. «Проте як знайти чарівну книгу?» «Так, чому б тобі не піти назад у ліжко?» «То ти підеш? за книгою, тобто...» «Я не знаю». «Не піде, якщо у неї є хоч крапля здорового глусту», – буркнув Рона. «Це надто небезпечна подорож. Хоч ти їй скажи, тигре, вона твоя єдина сестра, і, я думаю, ти не хочеш, щоб її забрали чорні блукачі». Брін ледь не спалила його гнівним поглядом. «Навіть не намагайся налякати мого брата». «Його? Хто ж тут намагається його налякати?» Худорляве обличчя Рони почервоніло. «Це я тебе намагаюсь налякати, бляха!» Ну, в будь-якому разі чорні блукачі мене налякають», – твердо заявив Джаїр. «А мали б!» – огризнулася Брін. Брат знизав плечима, позіхнувши. «Може, тобі варто зачекати, поки ми не зможемо поговорити з батьком? Можна відправити йому повідомлення або що?» «А, до речі, це має сенс». Схвально відгукнувся Рона. «Принаймні зачекай, допоки Вілл з Еретрією зможуть з тобою це обговорити». Брін зітхнула. «Ти сам чув Аланона. Немає часу». Горець склав руки на грудях. «Його можна знайти, якщо це необхідно. Брін, твій батько, може подивитись на все це інакше. Зрештою, у нього є досвід». Він вже використовував ельфійську магію. Дійсно, Брін, він міг би використати камені. Очі Джаїра широко розплющились. Він міг би піти з тобою. Він міг би захистити тебе за допомогою каменів, так само, як і захистив Амберл. І ось тоді Брін зрозуміла. Ці кілька слів дали їй відповідь, яку дівчина так довго шукала. Аланон мав рацію. Вона повинна піти з ним, але не з тих причин, про які вона роздумувала до сих пір, а через батька, який буде наполягати на тому, щоб супроводжувати її. Він забере камені зі схованки і піде з нею. І цього треба уникнути, бо батько порушить свою обітницю, і він, мабуть, не погодиться на те, щоб вона йшла з Аланоном. А піде замість неї, щоб убезпечити її матір і Джаїра. Джаїр, повертайся но ну, в ліжко, раптом сказала вона. Але я щойно. Йди, будь ласка, поговоримо вранці. Брат завагався. Ну, а ти? Я залишусь тут на кілька хвилин. Просто хочу трохи посидіти. Джаїр якусь мить подозріло дивився на неї. А потім кивнув. «Гаразд, на добраніч!» І пішов назад у темряву. «Тільки, точно, теж лягай спати!» Брін подивилась на Рону. Вони знали один одного з дитинства, і бували моменти, коли кожен з них знав, що думає інший, без слів. Зараз саме такий випадок. Горець повільно підвівся. Його худорляве обличчя застигло. «Гаразд, Брін, я теж усе розумію, але піду з тобою, зрозуміло? І буду з тобою, допоки все не скінчиться». Дівчина повільно кивнула. Не кажучи більше ні слова, Горець зник у коридорі, залишивши її саму. Хвилини летіли непомітно. Вона знову все обдумувала, ретельно перебираючи аргументи. Зрештою, відповідь не змінилась. Не можна дозволити батькові порушити обітницю. І ось дівчина встала, задула полум'я лампи і пішла, але не в напрямку спальні, а до парадного входу. Відпустивши клямку, вона тихо відчинила двері і вислизнула в ніч. Вітер дмухнув їй в обличчя, охолоджуючи та наповнивши легені запахами осені. Вона постояла якусь мить, вдивляючись у тінь, а потім обійшла будинок, попрямувавши до саду позаду. Нічні звуки заповнювали тишу. Таке собі невидиме життя. І ось на краю саду під гігантським дубом вона зупинилась і озирнулась. Через мить з'явився Аланон. Якимось чином вона знала, друїд прийде. Чорний, як і тіні навколо,